Вказував, але який, як я тепер бачу, потрібно фактично пережити, щоб повністю зрозуміти. Мої думки, мої схильності, навіть мої амбіції змінилися або принаймні забарвилися внаслідок перенесення. Мені знадобиться деякий час, щоб знайти себе. Хоч мені було нецікаво, я чемно слухав, поки він не закінчив, а потім я змінив тему. «Ви знайшли зниклу жінку?» – запитав я. Він заперечливо похитав головою. «Ви повинні розуміти, раз та вас, – сказав я, – що я повністю усвідомлюю, що ви, мабуть, знали, що викрадення або знищення цієї жінки повністю зірве весь мій план. Ви тут господар, нічого не відбувається без вашого відома. Ви маєте на увазі, що я відповідальний за зникнення жінки? – запитав він. Звісно, це очевидно, я вимагаю, щоб її повернули». Він втратив самовладання. «Хто ти такий, щоб вимагати?» – закричав він. «Ти всього лише раб, припини свою зухвалість, інакше я зітру тебе, зітру, буде так, ніби тебе ніколи й не існувало». Я розсміявся йому в обличчя. «Гнів наймарніша риса сентименталіста», – нагадав я йому. «Ти не зітреш мене, бо лише я стою між тобою і смертністю». «Я можу навчити іншого», – відповів він. «Але ти не зможеш йому довіряти», – зауважив я. «Але ти торгувався зі мною за моє життя, коли мав мене у своїй владі», – вигукнув він. «За ніщо, що тобі зашкодило б, якби ти погодився добровільно. Я нічого не просив для себе. Якби там не було, ти знову довіришся мені. Ти довіришся і не з іншої причини, як тому, що ти будеш змушений мені довіряти». То чому б не заслужити мою вдячність і мою вірність, повернувши мені жінку і виконавши в дусі, а також на ділі, умови нашої угоди. Він повернувся і пильно подивився на мене. Вадвар розказав він: "Даю тобі слово честі барсумського дворянина, що я абсолютно нічого не знаю про місце знаходження 4296E2631N. Можливо, Ямдор знає", наполягав я. І Ямдор теж ні. Наскільки мені відомо, жодна людина, будь-яким чином пов'язана зі мною, не знає, що з нею сталося. Я сказав правду. Що ж, розмова була не такою вже й безрезультативною, як могло здатися. Бо я був упевнений, що майже переконав раса Таваса в тому, що я так само не знаю про долю Валедіа, як і він. Про те, що він не зовсім переконався, свідчить той факт, що шпигунство тривало ще довго, і цей факт спонукав мене використовувати власні методи раса та васа для свого захисту. Мені було виділено певну кількість рабів, і я завоював їхню прихильність добротою і розумінням, поки не зрозумів, що маю повну міру їхньої вірності. У них не було причин любити раса та васа, і були всі підстави ненавидіти його. З іншого боку, у них не було причин ненавидіти мене, і я подбав про те, щоб у них були всі підстави любити мене. В результаті мені не склало труднощів найняти кількох з них, щоб шпигувати за шпигунами Раставаса, і як наслідок я незабаром дізнався, що мої підозри були обґрунтованими. За мною постійно спостерігали кожну хвилину, коли я виходив зі своїх апартаментів, але шпигування не поширювалося за межі стін моєї зовнішньої кімнати». Саме тому мені вдалося дістатися до сховища так, як я це зробив, оскільки шпигуни припустили, що я покину свою кімнату лише через її природний вихід і були задоволені тим, що охороняють його, дозволивши моїм вікнам залишитися без нагляду». Здається, шпигування тривало близько двох наших місяців, а потім мої люди повідомили, що воно, здається, повністю припинилося. Весь цей час я хвилювався через затримку, тому що хотів зайнятися своїми планами, які було б абсолютно неможливо здійснити, якби за мною стежили». Я провів цей час вивчаючи географію північно-східної півкулі Барсума, де мала відбуватися моя діяльність, а також переглядаючи велику кількість історій хвороб і оглядаючи об'єкти, до яких вони відносилися. Але нарешті, після усунення шпигунів, здавалося, що я незабаром зможу розпочати активне втілення своїх планів у життя. Раз та вас протягом деякого часу дозволяв мені значну свободу в незалежних дослідженнях та експериментах, і я вирішив скористатися цим усіх усіма можливими способами, які могли б сприяти моїм планам щодо Воскресіння Валедія. Моє вивчення історії багатьох випадків було зосереджено на можливості виявлення суб'єктів, які могли б допомогти мені в моїй справі. Серед тих, що привернули мою пильну увагу, були, цілком природно, випадки, з якими я був найбільше знайомий, а саме 378J49131P, червоношкірий, від чиєго жорстокого нападу я врятував Раставаса в день моєї появи на Марсі, і той, чий мозок був розділений з мавкою. Перший – 378 J49131P був родом з Фундалю, молодий воїн, приписаний до двору Ксаксі, джедари Фундалю і жертвою вбивства. Його тіло було придбане фундальським дворянином з метою, як розповідав Раставас, завоювати прихильність юної красуні. Я відчував, що, можливо, зможу заручитися його послугами, але це залежатиме від ступеню його вірності к Саксі, що я міг визначити лише, ожививши та допитавши його. Той, чий мозок був розділений з мавпою, походив з Птарту, який лежав на значній відстані на захід від Фундалю і трохи на південь, і приблизно на однаковій відстані від Дугору, який лежав на північ і трохи на захід від нього». Мешканець Птарту, як я міркував, знатиме багато про всю країну, що входить до трикутника, утвореного фундалем, птартом і дугором. Сила та лютість великої мавпи виявляться цінними для перетину кишачих звірами пусток, і я відчував, що можу висунути достатньо обіцянок людській половині мозку великого звіра, яка насправді зараз домінувала над істотою, щоб завоювати її підтримку та вірність. Третім суб'єктом, якого я попередньо обрав, був відомий Тунолійський вбивця, чия зухвалість, безстрашність і майстерність володіння мечем завоювали йому репутацію, яка поширилася далеко за межі його країни. Раз та вас, сам Туноліанець, розповів мені дещо з історії цієї людини, чиє похмуре покликання не позбавлене честі на барсумі, і яку горхаджу підняв ще вище в очах своїх співвітчизниців тим, що він ніколи не вдаряв жінку чи добру людину, і ніколи не нападав ззаду. Його вбивства завжди були результатом чесних боїв, у яких жертва мала всі можливості захиститися і вбити свого нападника, і він був відомий своєю відданністю друзям. Власне, саме ця відданність стала одним із факторів його падіння, яке привело його на одну з ерзитових плит Раса Таваса кілька років тому, оскільки він нажив собі ворога в особі Вобіса Кана Джеда Катунола через свою відмову вбити людину, яка колись у незначній мірі була другом Гора Хаджуса. Після чого Вобіскан запідозрив, що горхаджус націлився вбити його. Результат був неминучим. Вора Хаджуса заарештували і засудили до смерті. Відразу після виконання вироку агент Раса Таваса викупив тіло. Отже, цих трьох я обрав своїми партнерами у своїй великій пригоді. Правда, я не обговорював це питання ні з ким із них, але моя розсудливість запевняла мене, що мені не буде важко заручитися їхніми послугами та відданністю в обмін на їхнє повне воскресіння. Першим моїм завданням було оновити органи 378J49193P Ігора Хаджуса, які були пошкоджені ранами, що їх звалили з ніг. Першому потрібна була нова легеня, а другому – нове серце, оскільки його кат пронизав його коротким мечем. Я вагався просити дозволу Ураса Таваса на експерименти над цими суб'єктами, боячись викликати його підозри, у разі чого він, ймовірно, їх знищив би, і тому я був змушений досягати своїх цілей обманом і хитрістю. З цією метою я протягом тижнів практикував переносити свою звичайну лабораторну роботу далеко за північ, часто потребуючи послуг різних асистентів, щоб усі звикли до того, що я працюю в незвичні години. При виборі цих асистентів я особливо старався вибрати двох із тих самих шпигунів, яких раз та вас поставив стежити за мною. Хоча вони більше не були залучені до цієї конкретної служби, я сподівався, що вони донесуть новини про мою діяльність своєму господарю. І я старанно стежив за тим, щоб вони отримували від мене належні пропозиції, які сформували їхню доповідь мовою, що не завдала б мені жодної шкоди. Лише натяком я доніс до них думку, що працюю так пізно виключно через любов до самої роботи та величезний інтерес до неї, який раз та вас пробудив у моїй свідомості. Деякі ночі я працював з асистентами, а так само часто і без них, але завжди я старанно запевнявся, що наступного ранку в офісі дізнаються, що я працював далеко за північ попередньої ночі. Ретельно підготувавши цей ґрунт, я порівняно мало боявся результатів фактичного відкриття, коли взявся за Фундаля та вбивцю Стоонола. Спочатку я обрав першого. Його легеня була серйозно пошкоджена, там, де її пронизав мій клинок. Але з лабораторії, де зберігалися часткові тіла, я приніс ідеальну легеню, якою замінив ту, що зіпсував. Робота зайняла лише половину ночі. Настільки мені хотілося завершити своє завдання, що я негайно розкрив груди Гора Хаджуса, для якого я вибрав надзвичайно сильне та потужне серце, і швидко працюючи, мені вдалося завершити пересадку до світанку. Знаючи характер Ран, які відправили цих двох чоловіків на той світ, я тижнями проводив подібні операції, щоб особливо вдосконалитися в цій роботі. І не зіткнувшись з жодними незвичайними патологічними станами в жодного з суб'єктів, робота просувалася гладко і з великою швидкістю. Я завершив те, що, як я боявся, буде найскладнішою частиною мого завдання. І тепер, прибравши, наскільки це можливо, всі ознаки операції, прім терапевтичної стрічки, якою були закриті розрізи, я повернувся до своїх покоїв на кілька хвилин вкрай необхідного відпочинку, молячись, щоб раз Тавас випадково не оглянув жодного з суб'єктів, над якими я працював». Хоча я підстрахувався від такої непередбачуваної ситуації, внісши повні відомості про операцію в історію хвороби кожного суб'єкта, щоб у разі виявлення будь-які підозри щодо моїх прихованих мотивів були розвіяні моєю удаваною відвертістю. Я прокинувся у звичайний час і одразу пішов до апартаментів раса Таваса, де мене зустріла бомба, яка ледь не зруйнувала мою самовладання. Він пильно дивився на мене цілу хвилину, перш ніж заговорити». «Ти пізно працював минулої ночі, Вадваро», – сказав він. «Я часто це роблю», – відповів я легковажно. «Але моє серце було важким, як камінь». «І що ж такого могло зайняти твою увагу?» – поцікавився він. «Я відчув себе мишею, з якою грається кіт». «Останнім часом я досить багато займався пересадкою легень і серця», – відповів я. «І так захопився роботою, що не помітив, як плинув час». «Я знаю, що ти працюєш допізна. Чи вважаєш це мудрим?» В ту мить я відчув, що це було дуже нерозумно, але запевнив його у протилежному. "Я був неспокійний", сказав він. "Я не міг заснути, тому після опівниці пішов до твоїх покоїв, але тебе там не було. Я хотів з кимось поговорити, але твої раби знали лише, що тебе там немає. Де ти? Вони не знали. Тож я вирушив на твої пошуки. Моє серце впало мені в сандалі". Я припустив, що ти в одній з лабораторій, але хоч я відвідав кілька, я тебе не знайшов. Моє серце піднялося з легкістю пір'їнки. Після моєї власної пересадки я проклятий неспокоєм і безсонням, так що я майже можу побажати повернення мого старого трупа. Молодість мого тіла не гармоніює з давністю мого мозку. Він сповнений прихованих потягів і бажань, які погано узгоджуються з серйозною тематикою мого розуму. «Вашому тілу потрібні, – сказав я, – фізичні вправи. Воно молоде, сильне, життєздатне. Змусьте його важко працювати, і воно дасть вашому мозку відпочити вночі». «Я знаю, що ти маєш рацію, – відповів він. – Я дійшов до того ж висновку сам. Насправді, не знайшовши тебе, я гуляв садами годину чи більше, перш ніж повернутися до своїх покоїв, і тоді я міцно заснув». Я буду гуляти щоночі, коли не зможу заснути, або піду в лабораторії і буду працювати, як ти. Ця новина була вкрай тривожною. Тепер я ніколи не міг бути впевненим, чи не блукає раз та вас з ночами, а мені треба було виконати одну дуже важливу нічну роботу, можливо, дві. Єдиний спосіб бути впевненим у ньому – бути з ним. «Покличте мене, коли вам стане неспокійно», – сказав я, – «і я прогуляюся та попрацюю з вами. Вам не слід так ходити вночі самому». «Гаразд», – відповів він, – «можливо, я так і зроблю час від часу». Я сподівався, що він робитиме це завжди, бо тоді я знав би, що коли він не покличе мене, він у безпеці у своїх покоях. Проте я бачив, що відтепен мені доведеться зіткнутися з загрозою викриття. І знаючи це, я вирішив прискорити завершення своїх планів і ризикнути всім заради одного сміливого удару. Тієї ночі я не мав можливості втілити це в дію, оскільки раз та вас покликав рано і повідомив, що ми будемо гуляти в садах, поки він не втомиться». Оскільки мені потрібна була ціла ніч для того, що я задумав, і оскільки вас гуляв до півночі, я був змушений відмовитися від усього на той вечір, але наступного ранку я переконав його прогулятися раніше, під тим приводом, що мені хотілося б вийти за межі огорожі та побачити щось із Барсума, окрім внутрішніх приміщень його лабораторій і його садів. Я мало вірив, що він задовільнить моє прохання, але він це зробив». Я впевнений, що він ніколи б цього не зробив, якби мав своє старе тіло, але так сильно молода кров змінила раса Таваса. Я ніколи не був за межами будівель і нічого не бачив за їх межами, оскільки у зовнішніх стінах жодної з будівель не було вікон, а з боку саду дерева виросли настільки високими, що закривали весь вид назовні. Деякий час ми гуляли в іншому саду, відразу за зовнішньою стіною, а потім я запитав раса Таваса, чи можу я піти навіть за межі цього саду. «Ні», – відповів він, – це було б небезпечно. «А чому ні?» – запитав я. «Я покажу тобі і водночас дам набагато ширший погляд на зовнішній світ, ніж ти міг би отримати, просто пройшовши через ворота. Ходімо, йди за мною». Він одразу повів мене до високої вежі, що здіймалася на розі найбільшої будівлі з комплексу споруд, які складали його величезний заклад. Усередині був круговий пандус, який вів не тільки вгору, але й вниз. Ми піднімалися ним, минаючи отвори на кожному поверсі, поки нарешті не вийшли на його високий верх. Навколо мене розкинувся перший барсуміанський краєвид значного масштабу, на який мої очі ще не відпочивали протягом довгих місяців, проведених на Червоній планеті. Майже земний вік я провів у похмурих стінах кривавої лабораторії раса Таваса. Поки такими вже є ми – створіння звички. Дивне життя там не почало здаватися цілком природним і звичайним. Але з цим першим поглядом на відкриту місцевість у мені виник потяг до свободи, до простору, до можливості рухатися, який, як я знав, не буде довго стримуватися. Прямо під нами лежала нерівна ділянка кам'янистої землі, піднята, можливо, на десяток футів або більше над загальним рівнем навколишньої місцевості. Її площа, за грубими підрахунками, становила близько ста акрів. На ній стояли будівлі та території, які були обнесені високою стеною. Вежа, на якій ми стояли, знаходилася приблизно в центрі загальної огородженої території. За зовнішньою стіною простягалася смуга кам'янистої землі, на якій ріс рідкісний ліс з дерев пристойного розміру, перемішаний з ділянками джунглів, а за всім цим – те, що здавалося багнистою трясовоною, через яку проходили вузькі водні шляхи, що з'єднували випадкові відкриті водойми – невеликі озера, найбільше з яких навряд чи могло займати більше двох акрів. Цей пейзаж простягався настільки далеко, наскільки сягало око, перериваючись випадковими островами, подібними до того, на якому ми знаходилися, і на невеликій відстані горизонтом великого міста, чиї вежі, куполи та мінарети виблискували та іскрилися на сонці, ніби покриті сяючими металами та оздобленими камінням. Я знав, що це має бути тунол, а навколо нас – великі туноліанські болота, що простягаються майже на 18 сотень земних миль на схід і захід, а в деяких місцях мають ширину 300 миль. Про них мало що відомо в інших частинах Барсума, оскільки їх часто відвідують люті звірі, вони не мають посадкових місць для літаків і контролюються фунделем на західному кінці та тунолом на сході. Негостинні королівства, які не запрошують до спілкування із зовнішнім світом і підтримують свою незалежність лише завдяки своїй неприступності та дикій відчуженості. Коли мій погляд повернувся до острова біля наших ніг, я побачив, як величезна постать вийшла з однієї з найближчих ділянок джунглів на невеликій відстані за зовнішньою стіною. За нею пішла друга і третя. Раз та вас помітив, що істоти привернули мою увагу. «Ось», – сказав він, вказуючи на них, – «три з багатьох подібних причин, чому нам було б небезпечно виходити за межі огорожі». Це були великі білі мавпи Барсума, істоти настільки дикі, що навіть лютий барсумський лев, Банг, вагається перетинати їхній шлях. Вони служать двом цілям, пояснив Раставас. Вони відлякують тих, хто інакше міг би підкрастися до мене вночі з міста Тунол, де у мене чимало добрих ворогів. І вони запобігають дезертирству з боку моїх рабів і помічників». Але як до вас потрапляють ваші клієнти? – запитав я. – Як доставляються ваші припаси? Він повернувся і вказав униз на найвищу частину нерівного даху будівлі під нами. На ньому була побудована велика схожа на сарай споруда. Там, – сказав він, – я тримаю три маленькі кораблі. Один з них ходить щодня до тунолу. Мене охопило велике бажання дізнатися більше про ці кораблі, в яких я побачив вкрай необхідний засіб втечі з острова але я не наважувався розпитувати його, боячись викликати його підозри. Коли ми повернули, щоб спуститися з вежі, я висловив зацікавленість у споруді, яка, очевидно, була набагато старішою за будь-яку з навколишніх будівель. Цю вежу, сказав Раставас, було збудовано близько 23 тисяч років тому моїм предком, якого вигнав з Дунолу тодішній Джедак. Тут і на інших островах він зібрав значну кількість послідовників, панував навколишніми болотами і успішно захищався протягом сотень років. Хоча моїй родині було дозволено повернутися до тунолу з того часу, це було їхнім домом, до якого один за одним були додані різні будівлі, які ви бачите навколо вежі, кожен поверх якої з'єднаний із сусідньою будівлею від даху до найнижчих ям під землею. Ця інформація також дуже зацікавила мене, оскільки я подумав, що бачу, як вона також може мати значний вплив на мій план втечі. І тому, спускаючись з вежі, я заохочував Раса Таваса розповісти про конструкцію вежі, її зв'язок з іншими будівлями і особливо її доступність з ям. Ми знову прогулялися зовнішнім садом, і коли ми повернулися до покоїв Раса Таваса, було майже темно і головний хірург був значно втомлений». Я відчуваю, що сьогодні вночі я добре посплю, сказав він, коли я залишав його. Сподіваюся на це, раз та вас, відповів я. Розділ 7. Втеча. Зазвичай це відбувалося приблизно через три години після вечері, яку подавали одразу після настання темряви, коли заклад остаточно затихав на ніч. Хоча я б волів почекати довше, перш ніж братися до того, що задумав, я не міг цього зробити безпечно, оскільки до світанку потрібно було багато чого зробити. Тож, коли з'явилися перші ознаки того, що мешканці будівлі, в якій мала відбутися моя робота, відійшли до сну, я покинув свої покої і пішов прямо до лабораторії, де, на щастя для моїх планів, знаходилися тіла Гора Хаюса, вбивці Тоонола, і 378 дріб J дріб 49131 дріб P. Знадобилося кілька хвилин, щоб перенести їх на сусідні столи, де я швидко пристебнув їх, щоб унеможливити ситуацію, коли один або обидва з них не захочуть погодитися з пропозицією, яку я збирався їм зробити, і змусять мене знову їх знеболювати. Нарешті розрізи були зроблені, трубки приєднані і двигуни запущені». 378 Dr. J. Dr. 49131 Dr. P, якого я відтепер називатиму його власним ім'ям, Дар Тарус, першим відкрив очі – але він ще не повністю прийшов до тями, коли Гор Хайус подав ознаки життя. Я почекав, поки обидва, здавалося, повністю відновилися. Дар Тарус дивився на мене зі зростаючим пізнанням, яке викликало в його обличчі найбільш отруйний вираз ненависті. Гор Хайус був відмерто здивований. Останнє, що він пам'ятав, – це сцена в камері смерті в ту мить, коли його кат проткнув йому серце мечем. «Це я порушив тишу». Перш за все, сказав я, дозвольте мені сказати вам, де ви знаходитесь, якщо ви ще не знаєте. Я добре знаю, де я пробурмотів Дартарус. «А, – вигукнув Горхаюс, – чиї очі блукали по камері. Я можу здогадатися, де я. Який-то оноліанець не чув про раса Таваса. Тож вони продали моє тіло старому м'яснику, так? І що тепер? Я щойно прибув? Ти тут уже шість років, – сказав я йому, – і можеш лишатися тут назавжди, хіба що ми втрьох дійдемо згоди протягом наступних кількох хвилин. І це стосується і тебе, Дартарус». Шість років? – замислився Горхаюс. Ну, викладайте, чого ви хочете. Якщо вбити раса Таваса, то ні. Він врятував мене від цілковитого знищення. Але назвіть мені когось іншого, бажано в обісакана, Джеда Туноола. Знайдіть мені клинок, і я вб'ю сотню, щоб повернути собі життя. Я не прагну смерті нікого, хіба що він стоятиме на шляху здійснення мого бажання в цій справі, яку я маю. Слухайте, у раса Таваса тут була вродлива дівчина з Духору. Він продав її тіло к Саксі Джедарі Фундала, пересадивши мозок дівчини в зморшкуватий потворне тіло Джедари. «Я маю намір повернути тіло, відновити його власний мозок і повернути дівчину в духор». Горхайус посміхнувся. «У вас великий контракт», – сказав він, – «але я бачу, що ви людина моєї вдачі, і я з вами. Це дасть свободу і битви, і все, що я прошу, це шанс завдати одного удару в обі Сукану. «Я обіцяю тобі життя, – відповів я, – але з розумінням того, що ти вірно служитимеш мені і нікому іншому, не займаючись власними справами, поки моє не буде успішно завершено. Це означає, що я повинен буду служити тобі все життя, – відповів він, – бо того, що ти взявся, ти ніколи не зможеш здійснити. Але це краще, ніж лежати тут на холодній ерзитовій плиті, чекаючи, поки старий раз та вас прийде і виріже мою глотку». «Я твій. Підніміть мене, щоб я знову відчув під собою добру пару ніг». «А ти?» – запитав я, повертаючись до Дара Таруса, коли звільняв Гора Гаюса. «Вперше я помітив, що потворний вираз, який я вперше помітив на обличчі Дара Таруса, змінився на вираз палкого бажання. «Зніміть з мене кайдани!» – вигукнув він. «Я піду за вами до кінця барсуму, і цей шлях веде поки що до здійснення вашого задуму, але цього не станеться. Він приведе до фундала і до покоїв злої хахи, де завдяки щедрості моїх предків мені може випасти нагода помститися за жахливу кривду, яку заподіяла мені ця істота». Ви не могли обрати нікого кращого для вашої місії, ніж Дарта Руса, колишнього солдата гвардії Джедари, яку вона вбила, щоб у моєму колишньому тілі один із її гнилих вельмож міг залишатися до дівчини, яку я кохав. За мить двоє чоловіків стояли біля мене, і без зайвих зволікань я повів їх до спуску, що вів до ям під будівлею. По дорозі я описав їм істоту, яку обрав четвертим членом нашої дивної компанії. Гор Хаджус засумнівався в мудрості мого вибору, сказав, що мавпа приверне до нас надто багато уваги. Дарта Рус, однак, вважав, що вона може бути корисною в багатьох відношеннях, оскільки можливо, що нам доведеться провести деякий час серед островів Боліт, які часто кишать цими істотами». А опинившись у фундалі, мавпу можна буде легко використати для сприяння нашим планам, і вона не викличе особливих коментарів у місті, де багато з цих звірів утримуються в неволі, і часто їх бачать, як вони виступають для повчання вуличних натовпів. Ми одразу ж пішли до склепу, де лежала мавпа і де я сховав тіло Валидія під наркозом. Тут я оживив великого антропоїда і на моє велике полегшення виявив, що людська половина його мозку все ще домінує. Коротко я пояснив свій план, як і двом іншим, і отримав щиру обіцянку його підтримки, коли пообіцяв повернути його мозок на належне місце після завершення нашої авантюри. Спочатку ми повинні покинути острів, і я окреслив два плани, які мав на думці. Один полягав у тому, щоб викрасти один із трьох літаків раставаса і вирушити прямо до Фундалу, а інший, у випадку, якщо перший здасться нездійсненним, таємно проникнути на борт одного з них з надією, що ми зможемо або здолати екіпаж і захопити корабель після того, як ми покинемо острів, або непомітно втекти після його прибуття в Тоонол. Дару та Русу сподобався перший план. Мавпа, яку ми тепер називали ім'ям, що належало людській половині його мозку, Гованду, віддала перевагу першій альтернативі другого плану. А Горхайус – другій альтернативі. Дарта Рус пояснив, що оскільки нашою головною метою є фундал, то чим швидше ми туди доберемося, тим краще. Гованду стверджував, що, захопивши корабель після того, як він покине острів, у нас буде більше часу, щоб втекти, перш ніж корабель помітять і почнуть переслідування, ніж якщо захопити його зараз, знаючи, що його відсутність виявлять протягом кількох годин. Гор Хаюс вважав, що було б краще, якби ми могли таємно прибути до Тоонолу і там через одного з його друзів роздобути зброю і власний літак. Він наполягав, що не варто намагатися далеко йти без зброї для себе і дара та руса, і ми не можемо сподіватися дістатися до фундалу, не будучи перехопленими переслідувачами, бо ми повинні планувати, виходячи з гіпотези, що раз та вас негайно виявить мою відсутність, що він одразу ж почне розслідування, що він виявить відсутність дара та руса і негайно повідомить про це в Обісакана, Джедака Тоонолу, що гор Хаюс, вбивця на волі, після чого найкраще коротко. Кораблі Джедака будуть відправлені в погоню. Аргументи гора Хаюса були обґрунтованими, і в поєднанні з моїм спогадом про те, що раз Тава сказав мені, що його три кораблі повільні, я міг легко передбачити, що наша свобода буде недовгою, якщо ми викрадемо один зі старих літаків хірурга. Поки ми обговорювали справу, ми пройшли крізь ями, і я знайшов вихід до вежі. Безмовно ми піднялися вгору по злітній смузі і вийшли на дах. Обидва місяці низько пролітали крізь небеса, і сцена була майже такою ж світлою, як в день. Якщо хтось був поблизу, виявлення було неминучим. Ми поспішили до ангару і незабаром опинилися всередині, де, принаймні на мит, я дихав набагато легше, ніж під цими двома сяючими місяцями на відкритому даху. Літальні апарати були дивовижними на вигляд, низькі, присадкуваті, з округлими носами та кормами та закритими палубами. Кожна їх лінія свідчила про про те, що вони є вантажними перевізниками, створеними для чого завгодно, але не для швидкості. Один був значно меншим за два інші, а другий, очевидно, перебував на ремонті. У третій я зайшов і ретельно оглянув. Гор Хаджус був зі мною і вказав на кілька місць, де ми могли б сховатися з малою ймовірністю виявлення, якщо тільки не запідозрять, що ми можемо бути на борту. І це, звичайно, становило дуже реальну небезпеку. Настільки, що я вже вирішив ризикнути всім на борту маленького літака, який, як запевнив мене Гор Хаджус, буде найшвидшим з трьох, коли Дар Тарус висунув голову в корабель і жестом покликав мене швидко підійти. «Там хтось є», – сказав він, коли я підійшов до нього. «Де?» – спитав я. «Ходімо», – сказав він і повів мене в задню частину анхару, яка була в рівень зі стіною будівлі, на якій він стояв, і показав через одне з вікон у внутрішній сад, де на мій жах я побачив раса Таваса, який повільно ходив туди-сюди. На мить я захворів від відчаю, бо знав, що жоден корабель не зможе покинути цей дах непоміченим, поки хтось перебуває в саду внизу, і раса таваса найменше з усіх людей у світі. Але раптом мене осяяло велике світло. Я покликав трьох ближче до себе і поясмив свій план. Вони миттєво збагнули можливості, які це відкривало, і вже за мить ми викотили невеличкий літак на дах і розвернули його носом на схід, подалі від Тоонола. Тоді Гор Хаджус зайшов у нього, налаштував різні контролери, як ми й вирішили, відкрив дросель, вислизнув назад на дах. Ми в чотирьох поспішили в ангар і побігли до заднього вікна, де побачили, як корабель повільно й граціозно вилітає над садом, і головою Раса Таваса, чий слух, мабуть, одразу вловив слабке муркотіння мотора, бо він дивився вгору, коли ми досягли вікна. Він миттєво привітав корабель і, відійшовши від вікна, щоб він не побачив мене, я відповів: «Прощавай, Раса та Васе, це я, Вадваро, вирушаю у дивний світ, щоб побачити, який він. Я повернуся, нехай духи твоїх предків будуть з тобою до того часу». Це була фраза, яку я підхопив, читаючи в бібліотеці Раса та Васа, і я дуже пишався нею. «Повернися негайно», – закричав він у відповідь, – «інакше ти будеш з духами своїх власних предків ще до того, як мене ще один день». Я не відповів. Корабель був уже на такій відстані, що я боявся, що мій голос може більше не здаватися таким, що виходить з нього, і що нас викриють. Не гаючи більше часу, ми сховалися на борту одного з літаків, що залишилися, на якому не проводилися роботи, і там почався такий довгий і виснажливий період очікування, який я можу пригадати. Я вже втратив будь-яку надію на те, що корабель полетить цього дня, коли почув голоси в ангарі, а згодом і звук кроків на борту літака. За мить пролунало кілька команд, і майже одразу корабель повільно виїхав на відкритий простір. Усі четверо ми були затиснуті в маленькому відсіку, вбудованому в крихітний простір між носовим і кормовим правими балонами плавучості. Там було дуже темно і погано провітрювано. Очевидно, він був спроєктований як комора для використання інакше марного простору. Ми не наважувалися розмовляти, боячись привернути увагу до нашої присутності. І з тієї ж причини ми якомога менше рухалися, оскільки не мали жодної можливості знати, чи не знаходиться хтось із членів екіпажу одразу за тонкими дверима, які відокремлювали нас від головної каюти корабля. Загалом нам було дуже незручно, але відстань до тунолу не така вже й велика, щоб ми могли сподіватися, що наша ситуація незабаром зміниться. Принаймні, якщо тунол був пунктом призначення корабля. Незабаром у нас з'явилася підбадьорлива надія. Ми проплили зовсім небагато часу, коли ледь чутно почули оклик, а потім двигуни одразу ж вимкнули, і корабель зупинився». «Що за корабель?» – почули ми, як хтось запитав. І з нашого корабля пролунала відповідь. «Восар! Вежа та васа до тунолу!» Ми почули скрегіт, коли інший корабель торкнувся нашого. «Ми піднімемося на борт, щоб обшукати вас в ім'я Вобіса Кана, Джеддака Тунолу. Звільніть дорогу!» – крикнув хтось з іншого корабля. Наша радість тривала недовго. Ми почули шаркання багатьох ніг, і Горхайус прошепотів мені на вухо. «Що нам робити?» – спитав він. Я сунув йому в руку свій короткий меч. «Битися!» – відповів я. «Добре, Вадваро!» – відповів він. А потім я передав йому свій пістолет і сказав передати його дару Таросу. Ми знову почули голоси, але тепер вони були ближче. «Що там?» – вигукнув хтось. Це сам Балзак, мій старий друг Балзак. Не хто інший, відповів глибокий голос. А кого ви очікували знайти командувачем Восара, як не Балазака? Хто міг знати, можливо, це був сам Вадваро або навіть Горхаюс, сказав інший. І наші накази обшукати всі кораблі. Хотів би я, щоб вони були тут, відповів Балзак, бо нагорода велика. Але як вони могли бути, коли раз та вас сам на власні очі бачив, як вони ще до світанку цього дня відлетіли на Пінсарі та зникли на Сході? «Маєш рацію, Балзак», – погодився інший, – «і це була б марна трата часу шукати їх на твоєму кораблі. Ходімо, воїни, до нашого». Я відчув, як м'язі біля мого серця розслабилися, коли віддалялися кроки воїнів в обісакана, які покидали палубу Восара на свій власний корабель. І мій дух піднявся з відновленим муркотінням нашого власного двигуна, коли літак «Раса Таваса» знову рушив у путь. Гор хаджус нахилив свої гоби близько до мого вуха. «Духи наших предків посміхаються», – прошепотів він. «Зараз ніч, і темрява допоможе прикрити нашу втечу з корабля та посадкового майданчика». З чого ти взяв, що зараз ніч? запитав я. Корабель в обісакана був поруч, коли запитав нашу назву. При денному світлі він міг би побачити, що це за корабель. Він мав рацію. Ми були замкнені в тій задушливій дірі ще до світанку, і хоча я думав, що це було протягом значного часу, я також усвідомив, що темрява бездіяльність і нервове напруження мають тенденцію змушувати це здаватися набагато довшим, ніж це було насправді, так що я б не дуже здивувався, якби ми дісталися до тонола при денному світлі». Відстань від вежі Таваса до тунола незначна, тож невдовзі після того, як корабль в Обісакана звернувся до нас, ми зупинилися на посадковому майданчику в пункті призначення. Ми довго чекали, прислухаючись до звуків руху на борту корабля, і розмірковували, принаймні я, про те, які наміри можуть бути у капітана. Цілком можливо, що Балзак може повернутися до Таваса цієї ж ночі, особливо якщо він прибув до тунола, щоб забрати багатого або впливового пацієнта до лабораторій. Але якщо він прибув лише за припасами, він цілком міг би залишитися тут до завтра. Про це я дізнався від гора Хаджуса, оскільки мої власні знання про рух літаків Раса Таваса були значно меншими за нуль. Бо, хоч я й був місяцями лейтенантом головного хірурга, я лише напередодні дізнався про існування його невеликого флоту, оскільки політика Раса Таваса полягала в тому, щоб нічого мені не розповідати, якщо це не збігалося з його власними планами та не сприяло їм. На питання, які я ставив, він завжди відповідав, якщо вважав, що це не завдає шкоди його власним інтересам. Але він нічого не повідомляв добровільно, чого він особливо не хотів, щоб я знав. І той факт, що в зовнішніх стінах будівлі, що виходили в бік тунола, не було вікон, що я ніколи раніше не був на даху і ніколи не бачив корабель, що проплимав би над внутрішнім двором на схід, все це сприяло поясненню мого незнання про флот і його звичайні операції. Ми тихо чекали, поки на корабелі не запавувала тиша, яка свідчила або про те, що екіпаж відійшов на ніч, або про те, що вони спустилися в місто. Потім, після пошибки поради з Горгайусом, ми вирішили спробувати покинути літак. Нашою метою було знайти схованку у вежі посадкового майданчика, звідки ми могли б дослідити можливі шляхи втечі до міста, або одразу, або завтра, коли ми могли б легше змішатися з натовпом, який, за словами Горгаюса, безперечно буде помітний через кілька годин після сходу сонця. Обережно я відчинив двері нашої комірки і зазирнув у головну каюту за ними. Там було темно. Безшумно ми вийшли. Тиша гробниці лежала на літаку, але здалеку долинали приглушені шуми міста. Поки що все добре. Потім, без звуку, без попередження, спалах яскравого світла освітило внутрішню частину каюти. Я відчув, як мої пальці стискаються на руків'ї меча, коли я швидко озирнувся. Прямо навпроти нас, у вузькому дверному отворі маленької каюти, стояв високий чоловік, чия гарна збруя свідчила про те, що він незвичайний воїн. В обох руках він тримав важкий барсуміанський пістолет, в дула якого ми втупилися. Розділ 8. «Руки вгору!» Тихим тоном він вимовив слова барсуміанського еквівалента нашого земного «руки вгору». Тінь похмурої посмішки торкнулася його губ, і побачивши, що ми вагаємося виконувати його накази, він знову заговорив. «Робіть, як я вам кажу, і вам буде добре. Зберігайте повну тишу». «Підвищений голос може призвести до вашої загибелі, а постріл з пістолета – напевно». Горгаюс підняв руки над головою, і ми інші наслідували його приклад. «Я Балзак», – оголосив незнайомець. «Моє серце впало». «Тоді тобі краще почати стріляти», – сказав Горгаюс, – «бо ти не візьмеш нас живими, а нас четверо проти одного». «Не так швидко, горе Гаюсе», – застеріг капітан Восара, – «поки ти не дізнаєшся, що в моїй голові». «Це ми вже знаємо, бо чули, як ти говорив про велику винагороду, яка чекає на того, хто зловить Вадавара і гора Гаюса», – огризнувся вбивця Стунола. «Якби я так сильно жадав цієї винагороди, я міг би видати вас дваргу з корабля Вобісакана, коли він піднявся на борт», – сказав Балзак. «Ти не знав, що ми на борту, Восара?» – нагадав я йому. «Ах, але знав!» Горгайус пирхнув, висловлюючи свою недовіру. «Тоді як?» – нагадав нам Балзак. «Я зміг бути готовим саме в цьому місці, коли ви вийшли зі свого сховку». «Так, я знав, що ви на борту». «Але як?» – запитав Дартарус. Це не має значення, відповів Балзак, але щоб задовольнити вашу природню цікавість, я скажу вам, що я мешкаю в маленькій кімнаті у вежі Таваса. Мої вікна виходять на дах і ангар. Моє довге життя, проведене на літаках, зробило мене дуже чутливим до кожного звуку корабля. Мотори, що змінюють швидкість, розбудять мене серед ночі так само швидко, як і їхній запуск або зупинка. Мене розбудив запуск моторів Пінсара. Я побачив трьох з вас на даху, а четвертий зістрибнув з палуби літака, коли він стартував. І моє судження підказало мені, що корабель відправляють без екіпажу з якоїсь причини, про яку я не знав. Було надто пізно, щоб я міг запобігти цьому, тому я мовчки чекав, щоб дізнатися, що буде далі. «Я бачив, як ви поспішили в ангар, і я чув, як Раста вас гукнув, і вашу відповідь. А потім я побачив, як ви сіли на восар. Відразу після цього я спустився на дах і безшумно побіг до ангару, підозрюючи, що ви маєте намір втекти на цьому кораблі. Але біля органів управління нікого не було. Із крихітного віконця в кімнаті управління, через яке видно головну каюту, я побачив, як ви зайшли в комірчину». Я одразу переконався, що ваша єдина мета – сховатися, щоб дістатися до Тунону, і тому, окрім того, що я стежив за вашим укриттям, я займався своїми справами, як зазвичай. І ви не повідомили раса Таваса? – запитав я. Я нікому не повідомляв, – відповів він. Багато років тому я навчився не втручатися у чужі справи, бачити все, чути все, і нічого не говорити, якщо мені це не приносить користі. Але ви сказали, що винорода за наше затримання велика, нагадав йому Горхаджус. Хіба не було б вигідно її отримати? У грудях порядних людей відповів Балзак є сили, що підносяться над Жагою до золота. І хоча Туноліанці нібито є народом, вільним від згубного впливу сентиментів, все ж я не зовсім нечутливий до вимог вдячності. Шість років тому, горе Хаюс, ви відмовилися вбити мого батька, вважаючи, що він хороша людина, варта жити, і що колись трохи допоміг вам. Сьогодні через його сина ви пожинаєте свою нагороду і певною мірою отримуєте компенсацію за покарання, яке вам виніс в обіскан через вашу відмову вбити батька Балазака. Я відправив свою команду, щоб ніхто на борту Восара, крім мене, не знав про вашу присутність. Розкажіть мені про свої плани і скажіть, чим я можу бути вам корисним. Ми хочемо непомітно дістатися до вулиць, відповів Горхаюс. Якщо ви зможете нам у цьому допомогти, ми не будемо покладати на ваші плечі подальшу відповідальність за нашу втечу. Ми вдячні вам, і в тунолі не потрібно вам нагадувати. Вдячність гора Хайуса – це надбання, якого прагнув наряд Жедак. Ваша проблема ускладнюється, сказав Балзак після хвилини роздумів, «Особовим складом вашої групи. Мавпа відразу приверне увагу і викличе підозру. Знаючи багато про експерименти раса та васа, я відразу зрозумів сьогодні вранці, спостерігаючи за ним з вами, що у нього мозок людини, але саме цей факт приверне до нього і до вас пильнішу увагу мас. «Мені не потрібно знайомити їх з цим фактом», – прогарчав Гованду. «Для них я лише полонений шимпанзе, хіба такі невідомі в тунолі. «Не зовсім, хоча вони й рідкісні», – відповів Балзак, – «але є ще біла шкіра Вадваро. Здається, Раставас нічого не знав про присутність мавпи з тобою, але він чудово знав про Вадваро, і твій опис поширювався всіма можливими способами за його наказом». Тебе одразу впізнає перший туноліанець, який кине на тебе погляд. А ще є горхаджус. Хаджус. Він мертвий вже шість років, але я ризикну припустити, що навряд чи знайдеться хоч один туноліанець, який вилупився з яйця до десяти років тому, який не знав би обличчя Гора Хаджуса так добре, як і обличчя власної матері». Сам Джеддак не був так добре відомий народу Тунола, як горхаджус. Хаджус. Залишається лише один, хто міг би уникнути підозри та виявлення на вулицях Тунола. Якби ми могли роздобути зброю для інших, запропонував я, ми могли б все ж дістатися до будинку друга Гора Хаджуса. Пробиватися з боєм через місто Тунол, запитав Балзак. Якщо немає іншого шляху, нам доведеться це зробити. «Я захоплююсь волею», – зауважив командир Возара, – «але боюся, що тіло недостатньо сильне. Зачекайте, є один спосіб, можливо. На сцені трохи нижче є громадський склад, де зберігаються та здаються в оренду екілібрі мотори». Якщо ми знайдемо спосіб отримати там чотири з них, у вас буде шанс, принаймні уникнути повітряних патрулів і дістатися до будинку друга Горха Джуса. І мені здається, я бачу спосіб це здійснити. Посадкова вежа закрита на ніч, але на різних рівнях розподілено кілька сторожів. Один є на складі екілібрі моторів, і, як мені відомо, він є шанувальником джетану. Він радше гратиме в джетан, ніж виконуватиме свої обов'язки сторожа. Я часто залишаюся на борту Возара вночі, і час від часу ми з ним граємо. Я попрошу його сьогодні ввечері, і поки він буде цим зайнятий, ви можете піти на склад, взяти собі екілібрі мотори і молитися своїм предкам, щоб жоден повітряний патруль не запідозрив вас, коли ви перетинатимете місто до місця призначення. Що ви думаєте про цей план, Горхаджус? «Це чудово!» – відповів убивця. «А ти, Вадваро?» «Якби я знав, що таке екілібрімотор, мотор, я міг би краще оцінити переваги плану», – відповів я. «Однак я задоволений тим, що покладаюся на судження Горха Джуса. Я можу запевнити вас Балзаку у нашій великій вдячності. І оскільки Горха Джус поставив печатку свого схвалення на ваш план, я можу лише закликати вас організувати, щоб ми могли реалізувати його якомога швидше». «Чудово!» – вигукнув Балзак. Ходімо зі мною, і я вас сховаю, поки не заманю сторожа на гру в джетан у моїй каюті. Після цього ваша доля буде у ваших руках. Ми вийшли за ним з корабля на палубу посадкового майданчика і близько до борту Возара, напроти того, звідки сторож мав підійти до корабля і увійти в нього. Потім, побажавши нам удачі, Балзак пішов». З вершини посадкової вежі я вперше побачив марсіанське місто. На кількасот футів нижче від мене розкинулися широкі, добре освітлені проспекти тунолу, багато з яких були заповнені людьми. Тут і там, у цьому центральному районі, будівля здіймалася високо на своїй підтримуючій циліндричній металевій шахті. А далі, де переважали резиденції, місто набувало вигляду колосального і гротескного лісу. Серед більших палаців лише окремі апартаменти піднімалися високо над рівнем інших – це були спальні власників, їхніх слуг або їхніх гостей. Але менші будинки були підняті повністю, запобіжний захід викликаний постійною діяльністю послідовників давньої професії, яка не дозволяла жодній людині бути вільною від постійної загрози вбивства. У всьому центральному районі небо пронизували високі вежі кількох інших посадкових майданчиків, але, як я дізнався пізніше, їх було порівняно небагато. Тунол аж ніяк не є літаючою нацією, яка підтримує такі величезні флоти торгових суден і військових кораблів, як, наприклад, міста-близнюки Геліум або Велика столиця Птарту. Особливістю вуличного освітлення тунолу, і, власне, те саме стосується освітлення інших барсуміанських міст, які я відвідав, я вперше помітив тієї ночі, чекаючи на посадковому майданчику на повернення бал з вартовим. Світло внизу, здавалося, обмежувалося безпосередньо освітлюваною зоною. Не було розсіювання світла вгору або за межі, які лампи були призначені освітлювати. Це було досягнуто, як мені сказали, завдяки лампам, розробленим на принципах, що є результатом багатовікових досвіджень властивостей світлових хвиль і законів, що ними керують, які дозволяють барсумянським вченим обмежувати та контролювати світло так само, як ми обмежуємо та контролюємо матерію. Світлові хвилі покидають лампу, проходять по заданому колу і повертаються до лампи. Немає жодних відходів і, як це мені не здалося дивним, немає жодних густих тіней, коли світильники правильно встановлені та відрегульовані. Адже хвилі, проходячи навколо об'єктів, щоб повернутися до лампи, освітлюють їх з усіх боків. Ефект цього освітлення з великої висоти вежі був досить вражаючим. Ніч була темною, оскільки в ту годину цієї ночі не було жодного місяця, і ефект був таким, як коли сидиш у затемненій залі та дивишся на яскраво освітлену сцену. Я все ще був зосереджений на спостереженні за життям і барвами внизу, коли ми почули, як повертається Балзак. Те, що він досяг успіху у своїй місії, було очевидно з того факту, що він розмовляв з кимось іншим». За 5 хвилин ми тихо виповзли зі свого сховку і спустилися на сцену внизу, де розташовувалося сховище екілібріомоторів. Оскільки крадіжки практично невідомі на Барсумі, за винятком випадків, коли вони повністю відрізняються від бажання отримати грошову вигоду від вкраденого, ніяких запобіжних заходів проти крадіжок не вживається. Тому ми знайшли двері сховища відчиненими, і Гор Хаджус і Дар Тарус швидко вибрали чотири екілібріомотори і прилаштували їх на нас. Вони складаються з широкого пояса, що нагадує рятувальний пояс, який використовується на трансокеанських лайнерах на Землі. Ці пояси наповнені восьмим барсумським променем або променем руху, достатньою мірою, щоб зрівноважити силу тяжіння і таким чином підтримувати людину в рівновазі між цією силою і протилежною силою, що здійснюється восьмим променем. На задній частині пояса постійно прикріплений невеликий радієвий двигун, елементи управління яким знаходяться на передній частині пояса. Жорство прикріплені до верхнього краю пояса і виступають з кожного боку міцні легкі крила з невеликими ручними важелями для швидкої зміни їх положення. Гор Хаджус швидко пояснив метод управління, але я міг передбачити, що мене чекають незручності та проблеми, перш ніж я опаную мистецтво польоту на екілібріомоторі. Він показав мені, як нахиляти крила вниз під час ходьби, щоб я не відривався від землі з кожним кроком, і таким чином він підвів мене до краю посадкового майданчика. «Ми піднімемося тут», – сказав він, – «і тримаючись у темряві верхніх рівнів, намагатимемося дістатися до будинку мого друга, не будучи виявленими. Якщо нас переслідуватимуть повітряні патрулі, ми повинні розійтися, а пізніше ті, хто влятуються, можуть зібратися на захід від міської стіни, де ви знайдете невелике озеро з покинутою вежею на його північному краї». «Ця вежа буде нашим місцем зустрічі в разі неприємностей. Слідуйте за мною!» Він запустив свій двигун і плавно піднявся в повітря. Гованду пішов за ним, а потім настала моя черга. Я красиво піднявся приблизно на 20 футів, пропливаючи над містом, яке лежало на сотні футів нижче, а потім зовсім раптово перекинувся до гори дригом. Я зробив щось не так, я був у цьому абсолютно впевнений. Це було дуже дивне відчуття, запевняю вас, плавати там головою вниз зовсім безпорадно. В той час як нижче лежали вулиці Великого міста, і не м'якші, я був впевнений, ніж вулиці Лос-Анджелеса чи Парижа. Мій мотор все ще працював, і коли я маніпулював органами управління, які керували крилами, я почав описувати всілякі дивні петлі, спіралі та обертання. А потім Дартарус прийшов мені на допомогу». Спочатку він сказав мені спокійно лежати, а потім керував маніпуляціями кожного крила, поки я не зайняв вертикальне положення. Після цього в мене все більш-менш вийшло, і я незабаром піднімався слідом за гор Хаджусом і Гованом Ду. Немає потреби детально описувати годину польоту, а точніше плавання, що настало. Горхаджус підняв нас на значну висоту, і там, крізь темряву над містом, наші повільні мотори тягнули нас до району чудових будинків, оточених просторими ділянками. І тут, коли ми зависли над великим Палацом, нас раптово налякав різкий виклик, що пролунав прямо над нами. Хто літає вночі? запитав голос. Друзі мутела, принца Дому Кан, швидко відповів Горхаджус. «Покажіть мені свій дозвіл на нічні польоти та ліцензію пілота», – наказав той, що був над нами. Одночасно раптово опустившись до нашого рівня, і я вперше побачив марсіанського поліцейського. Він був оснащений набагато швидшим і зручнішим екілібріомотором, ніж наші. Думаю, це був перший факт, який глибоко вразив нас, і він продемонстрував марність польоту, адже він міг дати нам 10 хвилин фори і наздогнати кожного з нас протягом наступних 10 хвилин, навіть якщо б ми вирішили летіти в різних напрямках». Цей хлопець був скоріше воїном, ніж поліцейським, хоча він і був призначений для виконання обов'язків, які виконують наші земні поліцейські. Місто патрулювали вдень і вночі воїни армії Вобісакана. Він опустився тепер близько до вбивці Тоонола, знову вимагаючи дозвіл і ліцензію, і в той же час блиснув світлом в обличчя мого товариша. «Мечем джедака», – вигукнув він, «фортуна обсипає мене своїми ласками. Хто б міг подумати годину тому, що саме я отримаю винагороду за захоплення Гора Хаюса. «Будь-який інший дурень міг би так подумати», – відповів Горхаюс. «але він помилявся б так само, як і ти, і, говорячи це, він вдарив коротким мечем, який я йому позичив». Удар був зламаний крилом екілібріму мотора воїна, яке було зруйноване, але все ж завдав важкої рани в плече. Він спробував відступити, але пошкоджене крило змусило його лише хаотично кружляти. А потім він схопився за свисток і спробував видати могутній вибух, який був обірваний іншим ударом меча Горахаюса, який розколов голову чоловіка до перенісся. «Швидко!» – вигукнув убивця. «Ми повинні впасти в сади мутела, бо цей сигнал приведе рій повітряних патрулів над нашими головами. Інші, яких я бачив, стрімко падали до землі, але в мене знову виникли проблеми». Якби я не опускав крила, я рухався лише трохи вниз, і по траєкторії, яка, якщо її продовжити, привела б мене на значну відстань від садів мутела. Я наближався до однієї з піднесених частин палацу, до того, що здавалося невеликим люксом, піднятим на блискучому металевому валу далеко над землею. З усіх боків я чув пронизливі свистки повітряних патрулів, які відповідали на останній покник свого товариша, чий труп плавав просто наді мною, вказуючи навіть у смерті шлях своїм товаришам для пошуку нас. Вони обов'язково знайдуть його, і тоді я буду у них на видоті, і моя доля буде вирішена». Можливо, я зможу знайти вхід до квартири, яка похмуро нависає поруч. Там я міг би сховатися, поки не мене небезпека, за умови, що зможу увійти. Непоміченим. Я направив свій корз до споруди. У темряві проявилося відкрите вікно, а потім я зіткнувся з тонкою дротяною сіткою. Я натрапив на захисну завісу, яка захищає від повітряних вбивць ці розташовані спальні апартаменти. Я відчув, що пропав. Якби я тільки міг дістатися до землі, я міг би знайти укриття серед дерев і чагарників, які я бачив невиразно окресленими піді мною в садах цього барсумського принца. Але я не міг опуститися під достатнім кутом, щоб дістатися до землі в саду. І коли я спробував спуститися по спіралі, я перевернувся і знову почав підніматися. Я думав про те, щоб розірвати пояс і випустити восьмий промінь. Але через незнання цієї дивної сили я боявся, що такий вчинок може занадто різко скинути мене на землю, хоча я був сповнений рішучості вдатися до нього, як до останньої альтернативи, якщо не з'явиться нічого менш радикального. У моїй останній спробі скотитися вниз я стрімко піднявся ногами вперед до раптового і несподіваного зіткнення з якимось об'єктом наді мною. Коли я шалено вирівнювався, повністю очікуючи, що мене негайно схопить член повітряного патруля, я опинився віч на віч із трупом воїна, якого вбив Горгаюс. Свист повітряних патрулів звучав дедалі ближче. Це могло бути лише питанням секунд до того, як...